і на землю не впала непроглядна пітьма. Тоді він зітхнув, попрямував до табору, і, пересвідчившись, що усі сплятя довкола панує мирна тиша, і собі приліг на духмяну траву. Та спав він чутко, як тільки на сході загорілася денниця, і у степу загомоніло птаство, він схопився, з подивом поглянув на високу могилу, намагаючись багнути. Бачив він короля Божа наяву? Чи все те привіділось йому в вісні? І почав будити своїх супутників. Рось. Рось – прабатьківська ріка роду Рось, чи Русь, у таку глибоку давнину, що в неї не сягає пам'ять найстаріших людей, поселився по її берегах та по берегах її приток росави, роськи, роставиці, молочної, хороброї і протоки, і розмножився так, що став справжнім плем'ям. Іноді тихо, а іноді стрімко, несе рось по своєму кам'янистому руслу чисті, ясні води. То тут, то там над нею здіймаються високі кручі. Темніють густі діброви, шумлять бори, у дібрових таборах брудять вепритури, олені, козулі, вовки, гніздяться птахи, у дуплах старезних дерев мирно гудуть бджолині рої. У найгустіших хащах живуть лісовики. То душі померлих предків, домовики. У водах. Річки, аж кишить риба, плітка, щука, лящ, сазан, окунь, судак, стерлять, а у тихих заводях у глибині темних аж синіх ям клюпучаться русалки і водяники, що в місячні ночі виходять на зелені берегові галявини водити свої грижча. Рід Русь – один з багатьох у племені полян, Полянські весі привільно розкинулись на низинних терасах, на великих лісових галявинах, зручних для хліборобства. Нічим не захищені від ворожих нападів, вони примощувалися, мов гриби, побіля річок та в розлових долинах побіля води. Тільки оселя старішу нероду Тура на острові, що омивається бурхливими потоками порожистої у цьому місті росі. Острів чи малий. Стоїть він насупроти течії Могутнім і високим кам'яним чолом, Що упродовж віків потріскалося І розсипалося на більші і менші брили. А розь, мов розлютована звірина, Б'ється об його підніжжя, Скаче по камінню, Проливається вузькими щілинами між скелями І мчить далі у темні вири. Тут завжди вдень, вночі, влітку і взимку стоїть безугавний шум, а у сонячні години у дрібних водяних бризках грає барвиста веселка. Униз по течії острів поволі знижується, поступово переходячи у широку родючу рівнину, засіяну різними злаками, тут і розкинулося селище тура, прозване Кам'яним островом. Опівдні до південного берега під'їхало кілька вершників. Передній щось гукнув через річку Дідові, що дрімав біля підйомного дерев'яного моста на Осонні. І той, зраділо замахавши руками, відразу почав опускати підняту цупкими конопляними вирівками прикидну кладку. Верхивці спішились і поволі обережно перебрались на острів. Назустріч їм від селища із гавкотом вискочило кілька псів. Потім появилися люди. Русокоса дівчина у довгій білій сорочці загукала. «Отче, отче, кий з хлопцями повернувся!» З більшої хижі, що стояла посередині селища, вийшов тур. Приклав руку до лоба насупроти сонця, щоб краще роздивитись прибулих. А за ним на Майдані згромадилися родовичі – старші й молодші, сиві діди і струнки жилові порубки, згорблені бабусі і рожевощокі дівчата, підлітки й зовсім малі діти, які щойно зіп'ялись на ноги, висипав увесь рід.